Горе, як легко смертні, тепер нас у всьому винують. Зло від богів вони кажуть. Самі ж через власну зухвалість всупереч долі багато на себе нещасть накликають. Так і Егіст проти долі дружину Атріда законну взяв за жону а самого убив, щойно той повернувся. Знав же й про згубу свою. Бо завчасно до нього послали світлого ми дозорця Гермеса сказати, щоб не смів той ані Атріда вбивати, ні жони його брати за себе. Бо за Атріда відомста відбудеться через Ореста. Щойно змужніє й почне за рідним він краєм тужити. Так йому мовив гермес, та не зміг він на думку егіста радою доброю вплинуть, і той за все поплатився. Відповідь мовить йому ясноока богиня Афіна. Окроніда наш батьку, ти наш володарю найвищий. Справді, смертю такою поліг він цілком по заслузі. Хай же так кожен загине, хто мав би таке учинити, та розривається серце за тим Одісеєм розумним. Він, бо нещасний від любих, далеко, на хвилею митім острові терпить біду на тім пупі широкого моря. Острів той лісом поріс, і живе там богиня в домівці, згубного донька Атланта, що глиб увесь знає у морі і сам міцними плечима тримає стовпи височенні, ті, що й небо навколо, і землю усю підпирають. В смутку затримує там бідолаху Атлантова донька, Повними ласки й облуди, словами всечасно чарує, Тільки б свою він і таку забув. Одісей же невтішно прагне узріти хоч дим, Що над рідним підноситься краєм, потім і вмерти готовий. Невже і твого, олімпійцю, серця ласкавого це не зворушить? чи не годив бо жертвами щиро тобі Одісей з кораблів аргівянських в троїй просторі чому ж одвертайся й досі від нього відповідаючи Зевс що хмари збирає промовив що за слова в тебе линуть дитя крізь зубів огорожу. Богоподібного як же забути мені одісея? Найрозумніший з людей він, з усіх найщадріші приносив жертви безсмертним богам, що простором небес володіють. Та посейдон земледержець, до нього всечасно палає гнівом невпинним за те, що Кіклоп-поліфем богорівний, ока позбавлений ним. А той же із інших кіклопів був найсильніший. Німфа його породила Фооса, Форкіна донька, державця в пустинному морі шумливім. «В гроті глибоким вона з Посейдоном колись поєдналась». З того часу Посейдон, могутній землі-потрясатель, хоч не вбив Одіссея, то гонить від рідного краю. Отже, давайте усі поміркуємо разом уважно, як Одіссея додому вернуть. Посейдон хай вгамує гнів свій, не може, бо він проти спільної волі безсмертних вперто змагатися сам і один з усіма сперечатись.